Er vi tilbage, Emma? Det er vi. Det bliver torsdag. Hen. Og vi har et øh, fantastisk program til dig derude. Øh, det er et øh, program, der bare kører ud af. Øh, vores gæster er også godt kørende. Ja, hvis du, hurtig og helveste. helveste. Hvis du kan lide biler og øh, ting på YouTube og TikTok, så vil du øh, elske ham her. Ja. Vi skal en tur til øh, AK Anders, som også er godt kørende, som vi lige skal tjekke øh, ind hos. Gode gamle. Mm. Og så skal vi snakke en lille smule med Markus, der leder efter en sød pige. Han har ikke meget at gå efter, men, men lidt har han. Jamen, vi er lidt spændte på dagens gæst. Du, øh, du har glædet dig lidt. Ja. Lidt meget, jo. tør jeg godt sige. Ja. Vil du så ikke have lov for at løfte sløret, hvem vi har med i dag? Vi har jo Joachim med fra Gran Turismo. Stor ære. Hej Joachim. Stor ære. Velkommen så, tak. til. Tak, tak. Det er dejligt at have med. Jamen, jeg er meget, meget glad for at være med. <laughs> meget beæret. Ja, jeg ved ikke, jeg ikke, at folk vil gerne høre på biler hele tiden, det vil jeg gerne, det er utroligt. <laughs> også her. Det håber jeg da. Jo, kan prøve at fortælle uh, for dem, der ikke er på YouTube og ja. også TikTok, hvem fanden er du? Og jamen, hvorfor er du her? Altså, hvorfor kender folk? dig? jeg er, dem? fordi du har inviteret mig. Ja. Det er meget, meget dejligt. Ja. Men altså, hvad, hvad er jeg? er vært på Danmarks største bilkanal. Det er jo egentlig meget godt at lægge ud. Mm. Og jeg tror, også, jeg er vært på Danmarks største TikTok-kanal om biler. Ja. Og Instagram-kanal om biler også. Så ja. jeg, er sådan meget, jeg er Danmarks største bilvært. Du ejer internettet? Jeg ejer simpelthen internettet, hvis man, er, <laughs> hvis man går op i biler. Ja. Øh, det er meget selvpromoverende, men det synes jeg, der er på sin plads at sige. Øhm, så altså, jeg, vil sige, jeg vil ikke sige, at jeg er marketingansvarlig hos Grænse fordi det er der er kommet en mand til, der er bedre end mig. Okay. Jeg er content producer. På deres hjemmeside står der, du, marketing... der ikke du er marketing. Det skal fjernes. Okay. <laughs> det skal fjernes, fordi jeg er ikke så god til normal marketing. Øh, så, så det er mit liv går ud på at køre biler og lave julespind uh, i ting, jeg ikke har råd til, og så lave en film omkring det lægge det op på YouTube. Mm -hmm. Det lyder fedt, og det er det også. <laughs> <laughs> det lyder ret fedt. Ja. Hvordan, altså, du sidder i et leasingfirma, og I har jo ikke altid kørt på YouTube og TikTok. Nej, og sådan noget. Hvordan, nej, hvordan, nej. Er du der, der ligesom kommer ind og siger, skal vi prøve det her? Øh, faktisk. Jamen, jeg tror jeg, jeg var hos Ford Danmark før, hvor jeg sad og lavede så meget kommersiel marketing, øh, som man nu gør i de her virksomheder, hvilket jeg synes var forfærdeligt kedeligt. Og så prøvede jeg lidt at, at, at åbne hele den her videodel her, hvor... Det handler om at få så mange seere til at se på ford -biler. Og hvordan gør man det, det gør, man ved at gøre noget andet ved at sådan svine ens produkt. Og så måske i slutningen sige, at det er faktisk nogle gode ting også. Men det synes Ford ikke var særlig fedt. Og derfor er der mere? Ja, lidt. De gav mig valget mellem at skride eller sætte sig op. Simpelthen. Så skred jeg. Og så sagde jeg op på vej ud. <laughs> øhm, men det er bare det er, men det er, er rigtig gode visninger på deres gang men det er jo lidt det samme med at lave øh, som jeg lavede forber, det er at bare når, der er, når det er en stor virksomhed så kan man ikke rigtig være så kritisk overfor produktet også oh, en stor mm -hmm. amerikansk også på en eller anden måde ikke? Ja. så det jo lidt svært men så var der det her åbning hos Gran Turismo jeg kendte det ikke mere. jeg fik at vide at der var nogen og så var der en dygtig direktør som ligesom, øh, forstod at øh, content er vejen frem videomæssigt mm. og sådan noget og, øh, og så gav han muligheden for at være mig selv Øhm, og det er jeg også i videoerne og sådan noget der, så, øhm, men det, det er gået meget fra, at jeg testede biler, sådan, vi havde på lager, vi skulle sælge og sådan noget der, så kunne jeg se, at der var rigtig mange, der fulgte med. Og nu handler det bare om, at øh, nu, nu tester jeg både fra, faktisk fra importøren, der kommer ind, øh, eller kunders biler, der er meget spændende. Jeg, jeg vælger selv alt det content, jeg vil. Øhm, og det er så vokset til, vi er blevet de største i Danmark. Og vi har lige haft eh, premiere på vores eh, DR-program her ja, oh, ja. i efteråret sådan, så det er, jo, det er jo super fedt. ja. ja. Og de måder ligesom at gå til det på. Jeg ved ikke, hvor meget du har set Emma. Jeg mm. har, øh, har snus lidt, pisten mm. og pisten. Ja. Det bliver jeg nødt ja. til. Har du set alt, jeg har lavet? Nej, det kan, det kan jeg ikke vore på. det burde du ikke. Ja. Men jeg har øh, snuset til det, og ja. du har også lidt en, altså, en måde at tale på. Så ja. kan du ikke også stille sådan... Jo. Det er jo lidt mere bræmfrit, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror du synes du også ikke akademisk, at jeg havde sådan et stort ordforråd og sådan. <laughs> også det. Ja. Men der er jo ligesom, det er lidt mere en ærlig snak som sådan. Ja, ja, det er rigtigt. Det er, men det er fordi at jeg, jeg er meget passioneret for det her produkt. Jeg er ikke bare ansat for at, øhm, at, at sige hvor fedt det er. Jeg går også op i det, øh, og jeg laver sådan set ikke andet, øh, end at tænke på biler. Også når jeg og så er jeg sammen med mine børn det fylder mig rigtig meget. <laughs> så jeg kan ikke rigtig være sådan uærlig over for det. Det er sådan det er mit liv det her, ja. øhm, og det tror jeg skinner meget gennem. Ja. Øhm, også når tingene ikke er så godt. Ja. Prøv lige, altså jeg tænker bare, for, for sidder du sådan, mm. din hverdag, altså sid, fil, hvordan foregår en hverdag for dig på arbejde? Jamen det er jo sådan, at, øh, at jeg laver alting selv, jeg har jo ikke et stort hold af folk, der redigerer og, øh, øh, og, og, og laver de her temaer og finder, jeg, jeg er ude og lave selv, så jeg finder og laver alt, mm. øhm, og det kræver bare, at, kræver bare, at man har, altså, man, jeg skal være vogn 80 timer om ugen, fordi du skal lave alt selv, ja. men jeg søger, hurtigt efter, hvad for nogle biler jeg gerne vil have, øhm, og prøve at finde det, jeg tror, der er mest interessant. Øhm, det kunne fx være at leve med en traktor en uge, mm -hmm. som jeg lige har lavet. Mm -hmm. øhm, så filmer jeg over de her dage her, redigerer, og så smider jeg op, og så håber jeg på, at YouTube er glad. Og så indimellem alt det, så laver jeg jo selvfølgelig øhm, podcasts og hvad øhm, øh, man nu ellers laver på TikTok og Instagram og sådan noget der. Mm. Øhm, men det handler om biler det hele, øhm, og jeg laver samarbejde med alle mulige spændende danske og kører, eller... Øh, jeg går meget op i, at folk har rigtig mange penge. Det er, det er fedt at være sammen med rige, for de har spændende, hemmelige garager. <laughs> jeg tror faktisk, at jeg har været sammen med 98% af alle rige mennesker i Danmark, der har en garage. Og jeg leder at sidde afsted efter de sidste to. Det skal vi også høre lidt ja, For til. det her program, ja. jeg har ikke sagt så meget, Nej. men det er jo en efterlysningspodcast, det vil ja. sige, at vores søde lyttere og følgere kan melde hvis de savner noget, ja. man har svar på noget, leder efter noget bestemt, ja. eller ved af med noget. Ja. Udover det så kan de også øh, sende spørgsmål til dagens gæst. Det. Og, øh, og det har de i den grad gjort, Emma. Det må der det Er kommet virkelig mange spørgsmål altså, til dig? Jeg kan lige vise altså. dig papiret her. Alt det, det er det, er, det er til dig. Det, man. Ja, det bliver ja. godt. Og dø, et af spørgsmålene er, at der er en, der spørger, hvorfor har du så mange rige venner? <laughs> Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke selv Det vil jeg også håbe for jeg, jeg, Det ved jeg faktisk heller ikke selv altså, De rigeste, de var kun mine venner Indtil jeg sagde, at jeg var noget lort ja. Så er jeg ikke venner med mere. Ja. Øh, men, men nej, det er, jo ikke, det er jo ikke mine venner Det man kan sige, det er, at jeg tror Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger Men, men de, de kan godt lige at måle tissemand igennem mig mm -hmm. øhm, Så hvis, mm -hmm. hvis man lige har vist 100 biler Så kommer der en anden over fra Jylland og siger Hey, jeg har 150 biler Jeg er lidt syger end ham der det anden det Så jeg er sådan en lille floffer Som øhm, de bruger til at komme ud med deres budskab til om det fedt, ja. og, det synes jeg, og det tjener jeg faktisk rigtig meget på selv, for jeg synes, det er fedt, at de bare kaster og bruger mig til alt det der. Fordi jeg vil jo gerne vise at de der spændende ting der. Ja. Så, men det, der er ikke nogen af dem, der... Jeg, jeg ser dem som mine venner, mm. men jeg tror ikke, de ser mig som ven. Nej, okay. Jeg håber det. <laughs> men jeg hurtigt... Hvad hedder det? Der er også en, der spørger... At, at, Skriver de til dig, at de skriver tit og ofte sådan, hey, hvor du ikke kommer og se min bilsamling? Ja. ja, det gør det. Er, er der nogen, der, altså, er der, hvad er de sjoveste henvendelser, du har fået fra folk? Er der, og så er der en, der spørger, sjoveste henvendelser, er der nogen kendte, der skriver til dig? Der er, ja, der er skide mange kendte. Kan du nævne nogle af dem? Øh... Kom nu bare. Jamen, så, jamen det ved jeg det er, jo, det er jo en meget fin ting, altså at vise frem. Hvorfor må man ikke det? Der er også lidt jandet i dem, Jo, men det, det der er ved det, det er jo lidt, at... De, de her mennesker her, de har jo ikke rigtig meget, altså de har, de har jo ikke så meget at få ud af at blive eksponeret, for de har jo så meget forvejen så de har jo kun alt at miste. Mm -hmm. øhm, og det er også derfor, at de vil være anonyme, de fleste af dem, fordi hvad, hvad, hvad, hvad får de, hvis de har to milliarder, og, og de går ud og siger, jeg har 40, 40, og det er mig. De får bare æg i hovedet, eller deres mm. børn bliver kidnappet, ikke? Så det er jo det, der er problemet, ikke også? Okay. Altså, jeg, jeg har været op hos Anders Kirk Johansen, lego der, mm -hmm. som jeg tror, videoen har fået 2-3 millioner visninger og sådan noget, der. Det var jo super fedt, alle vidste, var ham og han var på, men han har også fjernet sin Instagram-profil nu, altså under hemmeligt navn og sådan noget der, fordi Danmark er bare ikke landet, hvor man ligesom træder, træder frem, så jeg, hvis jeg siger det, så jeg bliver nødt til at dræbe jer okay. og hyggende, fordi jeg, jeg, kan, jeg kan ikke sige det, men der er mange kendte, der skriver, mm. og, øhm, og når jeg filmer noget, så, så bliver det altid under dække af, at de ikke er til stede. Men er der ikke nogen kendte, der gerne vil vises? Prøv en eller anden fodboldspiller. Ja, eller jeg skal, skal fatte se, hvor slet. godt det går for mig. Der er, nej, det, nej, ikke rigtigt. Jo, Daniel Akker, han ham skal lave noget med på til. Okay. Han har rimelig mange nogle Han er på. Øh, mm. men, men dem, der gerne vil vises, der, der er faktisk nogle, nogle folk op i Nordjylland, men de er rigtig vilde. Mm. De tænder på at blive vist. Det er det. Ja. Og det. Og det synes jeg jo er rigtig godt, ikke? Ja. ja. Øhm, og de er bare ret vilde. Mm. Men de er kendte, de er bare sådan lidt psychos. <laughs> det bliver bare godt content. til Ja. Mm. ja. Og, det, og de er rigtig søde, men altså, de, de, de kan godt lide den der mm. Mm, effekt der, at de vise, at de har noget cool og sådan. Ja. Mm. Så, men der, der er mange kendere, der skriver. Okay. Jeg kom til at tænke på Peter Frodin for Det Brune Punktum. Han har bare en lorte bil, men han vil gerne vise den frem alligevel. <laughs> har han skrevet til dig? Ja, ja. Nå, det er sjovt. Nå, ja. Det skal du overveje. Ja, det overvejer jeg også, men ja. det har bare en dårlig bil. Det giver ikke nogen mening. <laughs> Og så kender han heller ikke med <laughs> Vi skal øh, gennemgå en masse spørgsmål, ja. men øh, vi skal lige til første efterlysning. Og jeg har jo lovet, at øh, der, der indgår en jeg har virkelig på øh, kørsel mm. med de her efterlysninger, mm. så det må undskylde på forhånd. Men vi har Markus med på telefonen, som, øhm, som søger øh, en bestemt person. Hej, Markus. Hej Hej. Du sidder i toget, så der er lige øh, lidt knas på lige Men kørsel. vi kan høre dig. Ja, du kører lige nu. Mm. Ja. Fedt. Ja, jeg er faktisk øh, på vej til Nordsjælland. Okay. Simpelthen. Ja, Ja, jeg var ikke så fin, at jeg havde bil med. mig. Jeg kunne lige høre, hvad I sagde. Ja. <laughs> Markus, du har jo skrevet til os, fordi at du øh, har en efterløsning. Vil du ikke fortælle os som den? Jo, jamen, øh, det var fordi, jeg var på arbejde for oh, er det, tre uger siden. Øh, jeg arbejder på en bar i en by, og der havde vi besøg af en flok øh, piger fra jula. Og øh, En af dem faldt jeg rigtig meget i med, og vi snakkede lidt sammen frem, øh, frem og tilbage hele aftenen. Øhm, og da hun gik, så sagde vi, lidt farvel, og så, så glemte jeg at spørge hende Instagram, øh, eller øh, Facebook, whatever. Øhm, og, det, og jeg har bare ikke kunne finde hende siden, og øh, min kammerat, som jeg var inde og hjælpe mig, han, har også, øh, han, er, han er virkelig god til at finde mennesker, men øh, han har heller ikke kun. så øh, jeg er lidt på bare på. Hun er simpelthen øh, pistet væk. Og hvad, hvad er det eneste, du ved om hende? Ja, men øh, ja, der øh, altså, jo, jeg ved to ting, at, øh, at hun engang har været op i slagsmål med en dude på Skanderborg, fordi at eh øh, pistat sin sodvalder. Øh, og så at hans øh, far har lært hende, at øh, man kender ikke et menneske før man har set der bil. Okay. Hvad siger du til det, Johan? Det der er Marco far eller hvad? Det er en sygt historie det der. Ja. <laughs> det er så har hun selv har hun selv bil. Ja, uh, yeah, hun havde en Audi. Uh, mm -hmm. Jeg kan ikke huske lige helt fra tid, men hun uh. ville meget gerne have, at jeg skulle se hendes Audi. Er er det ikke en drømmepige et eller andet sted, eller hvad? Jo. <laughs> hvad jeg tror ikke, jeg forstår står opkaldet. Skal, skal jeg finde hende, eller hvad? Jeg ikke. vi har ham bare med, og så, nå, så nå. prøver vi at beskrive, hvem det er. Og så kan det jo være, at næste afsnit er der nogen, at hey, han med, ja. jeg ved, hvem det er. Okay. Mm. Jeg har ingen anelse om jeg kan ikke hjælpe dig. Nej. <laughs> men er du enig i citatet? Ja, altså, man man jeg kender ja, ikke ja. nogen for... Uh... Ja, det kan, jo, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Vil altså, øh, du date øh, en, der havde en virkelig grim bil? Ja. Okay. Min kone, for eksempel. Ja, det vil jeg godt. Men jeg, men jeg, tror, man skal, men jeg tror generelt, man skal holde sig væk fra kvinder, som har kørt i bil, biler. Der er noget ja, galt med dem. Kan, kan jeg godt tillade mig at sige det? Ja. For det tror jeg skulle, Jeg tror, der er et men eller andet... Men ja. Jamen, fordi folk med fede biler er bare generelt... Og det er også mænd. Altså, de er bare meget tit nogle røvhuller, som har haft en bande, hvor der ikke har været særlig meget kærlighed. <laughs> Æ, og så ja, det, det, det går bare ikke så godt. Nej. Okay. Så du er mere sådan en pige med ego. Ja, eller bare en pige, der ikke har nogen bil, så kan man også overraske ja. en meget federe, når man har sin 9-11 ture på, ikke Åh oh, ja, <laughs> selvfølgelig. selvfølgelig. <laughs> okay, så, så nej, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil altid gå efter en kvinde, som ikke har en fed bil, for der er jo problemer. Jeg skal lige høre, fordi Markus, du arbejder på en bar. Ja. Må ja. Man, altså, nu spørger jeg bare helt dumt, må man gerne sådan med gæsterne, og sådan, uh, eller hvad? Er det, er det bare normalt i København, når man, når man er bar, så hygger man bare lidt om den, og hvis der er ja, en sødvendig, der øh, så øh, så så Øhm, hvis øh, hvis der, er en, der synes man er sød, så, så flytter man lidt med dem. Ja. Det er også derfor, at du ofte ser. Øh, nu har jeg været i i 8 år nu. Mm. Øh, det er også derfor, ofte ser på natpil, der, at det er kvinder der sælger øh, bror og står bag barn og sådan noget der, oh. fordi at, øh, mænd er på en eller anden måde bare lidt mere primitiv end, øh, end kvinder er. Ja. Okay. Det er så <laughs> rigtigt. <laughs> så lige et øh, et er tilladt. Ja. Altså, ja. havde I nogen snak? Altså, sådan, du må have haft en eller anden vibe fra hende. Ja, ja, jo, jo. Altså, vi, vi, min, min, min kammerat, som også er min bedste ven, øh, han, han er blevet ansat, fordi at øh, min, dem, jeg har ansat dem nogle gange, så bliver de syge og sådan noget der, så kan jeg lidt kalde ham ind. Øhm, og øhm, han, øh, han sagde, du tager lige t, øh, 20 minutter, og så snakker du lige med hende der, og så øh, så, øh, hvad jeg det, så sad vi og snakket, øh, og havde en en, en meget hyggelig samtale. Jeg synes, der var en virkelig god vej imellem os to. Mm -hmm. Det er også derfor, jeg, jeg, altså jeg brugte også noget tid for at sidde over mig, om jeg skulle gøre det, fordi det kunne også kun være, at det var mig, der følte, at der var den vej eller, mm. eller andet. Så, ja. Men, men, men mit, mit livscitat er lidt, at, at jeg vil hellere øh, ligge på min dødsleje og fortryde noget, jeg har gjort, end noget, jeg, har gjort, end jeg ikke har gjort. Sådan. Jamen, der er mange visor her for mig, Det er, virkelig, synes jeg er Jeg bliver lidt, <laughs> lidt gajol <-olyrik>, men okay. <laughs> Markus, hvordan ser, hvordan ser øh, Frida ud, Pien? Jamen, øh, hun, havde, hun havde de der store hurtige briller på. Det var derfor, hun var oppe slot. Mm, okay, okay. Ja, der var også, også nogen, der havde tilsluttet hende 2.000 kroner for dem, men hun ville ikke sjældent. Okay. Der er hun nu så ikke så meget jøde. Nej. Mm. <laughs> <laughs> Jamen, ja, øh, hun har mærkt for, og så hun sådan... Øh, hun hun for min højde, så er hun 1,80 kroner. Og så, øh, og så er hun forholdsvis æ, altså sådan Hun er, hun er ikke sådan en, der er at træne, men hun er for at okay. Og så jeg, jeg har ikke nogen idé op, hvad der forarvede øjenfarve, hun har. Nej. Og, så det kan jeg slet ikke huske. Og hvor, hvor arbejder du henne, Markus Har vi hørt fået ud hvad barn hedder? <hat situación> ja, øh, nu vil jeg ikke sige det, fordi der er sådan noget med reklamer. Nej, uh, men altså, vi skal jo lige... Oui. Ja, det er, jeg, er, jeg er ikke vi nogen, De der om med alligevel. Kom med det. Uh, det hedder Eldorado okay. uh, Og ligger inde på Nørre Det okay. okay, tror jeg skulle jeg været engang Har du været der? Uh, okay Og der er også sydpiger der? Uh, kan ja. Jeg kan ikke huske Nej <laughs> Hvad hedder det? Har vi ikke nogen når vi skal bruge? Jeg uh, tænker jeg i hvert fald Så hvis der er nogen der lytter okay. med derude Så uh, må de jo gå på jagt uh, Og melde ind til <coughs> os her Er ja, Markus du fri klar med sidem. blomster? Ja. Der er fuld uh, klart sild mange i hvert fald ja. Det, er, der, mm. det, det er, ja Pigen med Audi en ind Ja Er det ikke bare det? Markus uh, ja. tak fordi du gad at være med Og vi uh, vender tilbage hvis vi hører noget han er ude. Han har ramt tunnelen. Han røg. Ja. Men øh, vi, vi vender tilbage. Vi vender tilbage, ja. simpelthen. Mm. Mm. Vi fortsætter lidt et par spørgsmål, Joachim, inden vi ringer den næste op. Jeg har et spørgsmål ja. her. Ja. Der er ret mange, der har spurgt, altså, sikkert også lidt ønsker om at ende der, hvor du er, men vejen til din stilling ja. i dag. Ja, hvad er det? Hvad var der er nemlig også en, der spørger her. hvad var dit første job? Altså, hvad, hvordan har man taget den her... Jeg kommer, fra, jeg kommer fra en lille, lille flække, der hedder Kek Sobi på Midtjylland, hvor min far er præst. Øhm, så jeg er jo virkelig helt billig, Ange Mads. Øhm, <laughs> så jeg har jo haft nogle lorte jobs. Altså, jeg har vasket op i Sobi-forsamlingshus, ja. øh, arbejdet i dagligbrugsen. Jeg arbejder på et savværk. Altså, øhm, ja, gået gymnasiet der. Hvad fanden havde jeg så? Jamen, jeg har været postbud. <laughs> øhm, jeg, må, jeg måtte ikke sidde i kassen i dagligbrusen i fordi jeg ikke kunne finde ud af at give folk penge tilbage. Okay. Så, jeg, sådan, så jeg har haft mærkelige jobs. Amballagekonsulent altså, okay. har jeg været. Det er sådan et fint ord for flaskemand. <laughs> øh, ja, hvad har jeg så lavet? Jamen, så gik jeg gymnasiet, som sagt, og så gik jeg på universitetet, læste på CBS, øh, tog mit, øh, mit speciale på KU mm -hmm. i marketing. Så jeg har altid været glad for kommunikation og biler. Mm -hmm. Og det er så vejen ud. Så, så har jeg arbejdet i et reklamebureau før det, og så hos Ford, og så... Øh, videre øh, hos, øh, hos Grand Garanturisme, hvor jeg er nu mm. ja. så, så jo, men, men altså, du behøver ikke at, at kunne noget med helst i marketing, bare du er glad for biler, så kan du have min stilling <laughs> det er det bare, bare ærligt. ærlig der er en, der spørger jo, er, genkender folk der, altså og specielt en, der spørger, når du holder for ja, det må man virkelig sige er der, hvordan, vi prøv at sådan en situation, ja, hvordan tror, foregår det jeg, men først så dytter de rigtig meget <laughs> okay. øh, og så er de ved at køre galt, fordi de skal filme mig okay. øh, så der, det er en kæmpe det, det er kæmpe kaos altid men jeg, men jeg er fandme overrasket over det alligevel, og det er altid svært at snakke om, øh, uden man lyder sådan meget, meget sådan hungrende efter det der. Men, men, men hold kæft, hvor er det vildt, altså. Jeg var til en filmklub med nogle af mine venner fra CBS, hvor vi var hjemme hos mig, og så jeg bor øh, på Mitchell også i en lille by der, og så sagde de, skal vi ikke tage i byen? Jo, vi tager sgu til Roskilde. Vi tager på noget, der hedder Dansebar i Roskilde, som mm. jeg aldrig har været på. på det Holly. Og der er, hvad hedder det nu, 717-årige samlet der. Ej. Jeg, jeg, det var helt ensynligt. Ja. Det er jo ligesom at være The Beatles, <laughs> <Det er nice. laughs> og, men jeg tror, jeg tror segmentet er, er, er 17, fra 17 til 17,5, og så er det meget i, uh, i storbyerne, men det er, det er fandme vildt, ja. jeg føler mig meget rig og kendt, når jeg kommer ind, det må jeg sige. Men er det ikke også meget fedt, altså jo. i princippet er det jo, altså, så er det jo. jo øh, de kan godt lide det, fordi de godt lide det, det er fantastisk dejligt, altså. det er, man bliver også lidt træt af at høre, hvor fedt deres eiko er, ikke? Mm. Men, men jo, jeg, så, så, altså, så, det, jeg synes det er ret cool, mm. det må jeg sige. Det, det, jeg er meget stolt af, at folk gider at høre på det. Og det skal man bare være glad for. For det, det ændrede sig om tre, år, om tre år, der er der ikke en kæft, der gider at se på en mere. Mm. Så man skal bare være glad for nogen, der gider at se på en nu. Og du oh, nævnte oh. også, Emma, i, i, til start her, at du kan godt være lidt grov i dine videoer. Altså, jo, jo. Du, du er jo ikke okay. bange for ligesom, at svine folk i Øst og Vest til, eller at du er på slået, så er du ikke råd. Og du, altså. Ja, men det er jo også rigtigt. Det er også rigtigt. Man men øh, er der nogen, møder du nogen sådan nogen, der bliver sådan... Der, det er du sagde, Nu får du med. Jeg af at høre, eller du ved, nogen der ligesom ikke er med på den der glade øh, miljø, men også nogen, der kan være sådan lidt, hey, det var sgu lidt. Der... Jeg, skal, jeg skal nok ikke tage til Hans tolv og være provocereren. <laughs> det tror jeg ikke. Men altså folk ved jo også godt der er en vis arrogance i det jeg siger der. Øhm, og jeg prøver virkelig også at kalde det vankansdanmark frem for og så noget der. Men, men jeg får jo, jeg prøver jo at få følelserne med ombord, og sådan noget. Der. Men jo, jeg skal, nok, jeg skal nok, blive slået ned en dag, men jeg synes jeg, jeg, jeg håber at folk godt kan se at der er noget ironi i det her. Men samtidig er der også utrolig meget ægthed over det. Mm. Så jeg mener 100% mm. alt det, jeg siger. Jeg siger folk på Lolland er mærkelige. <laughs> Æm, Fordi og... når man ser det video, du er meget sådan stone-faced, når du siger... Jeg mener, du det, ved, det. Jeg mener det, og det, og det er vigtigt at forstå, at jeg, jeg, jeg mener det. <laughs> øhm, og, jeg tror, og jeg tror også, er derfor folk godt kan lide det, at de ja. ligesom får forklaret, øhm, når der ikke er andre, der vil forklare, hvem de er, så gør jeg det. Mm -hmm. ja. mm. Der er nemlig også en, der er spurgt her, om, om du I ikke er bange for at skræmme kunder væk, når du ligesom sviner folks bilvand jo, jo, jo. Men, <laughs> men, men, der, men Jo, det skulle man tro, men der er faktisk kun, jeg mener, der er måske syv kunder, ud af at vi har jo flere tusind kørende, men mm. der er syv kunder, som, øhm, som har flyttet deres meget dyre biler, fordi at de blev sur over, at jeg sagde, at deres Ferrari var mærkelig med en turbo på, for det lyder ikke så godt. Altså, det er sgu da også mærkeligt at flytte bil fordi jeg er en idiot. Jeg ser ungegange, nok... at det er virkelig, når, du sådan, når, du, når, I, når I får det der øh, fad, eller der kommer en stor lastbil ja, ja, med alle ja, bilene på. Og mig er jo til jer, ikke? Det er jo ikke ja. altså også, ja. Og så peger du dem jo bare ud. Det er en lorte bil. Ja. Det er en lorte bil. Hvad hvis man har en ny kunde hos jer og ser den video og så, Nå, var, den kan han ikke lide, du, ved, ja, du... Så, så, så skal man skæmmer til psykolog. Altså så har man det der ikke mærke noget. Altså, fordi jeg kan da godt have en holdning til det uden bilen er nødvendig. Men din holdning det. er jo vigtig for folk. Altså det er for jo bil, ja, men, Hvis man køber en X5 diesel, så har man jo ikke specielt meget glæde her i livet. Så de tror det er ligeglad. Altså, det er jo ikke for at man sidder flere måneder og lider nej. Jeg tror folk forstår det godt. Okay. Men selvfølgelig er nogen, der flytter bierne og bliver sure, men, men vi får lige så mange kunder ind den anden vej, som er mm. glade for det. Okay. Jo, men, det, men prøv, du kommer ikke nogen steder her i livet, hvis du ser rundt og behage alle. Så livet går ondt, og, mm. jeg, og, og sådan er det bare. Mm. Der er også en, der øh, spørger til, hvordan har de andre leasingselskaber med dig i branchen? Er der sådan lidt, øh, fuck the nice, eller følger de sådan lidt, åh oh, nej, nice, skulle vi også, eller vi er bagud på noget, eller, det, det, det, det? ved jeg faktisk ikke, for jeg tror, at de, de spørger ikke om så meget. De spørger i hvert fald ikke meget om noget. Mm. Øh, jeg tror, at der er mange, der er begyndt at kunne se ideen med at have sådan en content manager. Mm. Øh, det ved jeg da i hvert fald, at mange selskaber har fået efterfølgende, men om det er på grund af mig, ved jeg ikke. Mm. Det, det ved jeg sgu ikke. Altså, mm. det, er jo, det, er jo, det er jo meget svært at måle succesen i altså en, en sådan... Ja, jeg får mange views, men, men, men, men giver det ja, økonomisk vækst til firmaet. Det, det, det er jo svært at måle på. Ja. Det er ligesom meget en, en holdindsats, hvor ligesom, sælger er i stand til at løfte de leads, der kommer ind der og sidder og siger undskyld til kunder, hvor jeg har sagt, at der lort. Altså, det er blivet lort. Det er jo en kombination af ting. Ikke? Mm. Så, øh, men jeg tror da helt bestemt, at, at, at det er vejen frem, hvis man skal... Men den er, jeg vil sige, den er, svær, den er svær at kopiere. Mm. Du kan jo ikke ansætte en hos et andet leasingselskab, som bare går ud og siger, kæft, den har lort, det her. den skal ah. du ikke købe den der. Du kan ikke rigtig lave det om. Mm. Mm. Altså, det, det, det, det, den er svært. Mm. Ja. Jeg har lige et spørgsmål ja. her. Der er en, der har spurgt, om, øhm, om du har fået nogle fartbøder eller klip i kørekorten. Nej. Aldrig. Det har du ikke? Jeg er svæver du. Jeg har aldrig <gøk> nogensinde... Jeg, jeg har, okay, fartbøder har jeg måske blevet blitzet for 8 år siden, mm. øh, hvor jeg kørte sådan 10 km i timen for hurtigt. sådan noget der. Men nej. Nul klip. Aldrig nogensinde øh, stoppet for narko narkosprudt. Øh, <gøk> Kørt børn ned, æh, ingenting at tunet, knallert og sådan noget. En gang gymnasiet <laughs> men, men i tunen tunet Men nej, det har jeg ikke. For, jeg vil så sige, jeg er meget bange for det der. Altså, jeg på jeg, jeg, Danmark er jeg fandme nært med det men der. Men du, du er jo blevet holdt ind i politiet. Kan de så ikke de kende tiden? Jeg bliver, hele tiden. Jo, jo, de kender mig. Jo, jo, jo. Gør det. Øh, men men det, det gør de jo, fordi når jeg kører rundt øh, i en bil til øh, 35 millioner kroner i øh, ja. novemberdag, midt på, på Midtjylland, ikke også? Ja så skal de lige spørge, hvad der foregår. Ja. Ja, og det er fint nok. Hmm. Øh, men nej, jeg, jeg har ingen ulovligheder. Hmm. Det, det vil ikke være så godt for mig. Nej. Vi skal videre til øh, næste efterlysning. Skal vi? Og øh, det er nok en, som øh, nok også bliver stoppet i en del i øh, hans bil. Ja. Øh, vi har AK Anders med. Er du der, Anders? Ja, jeg er der. God aften. God aften. Hej, hej. Vi har jo dig med, du har været med en gang før, fordi du øh, tidligere ja. hjalp folk med deres øh, konfirmationskørsel. Og så prikker vi lidt til at høre, om du stadig gør det, ja. og om, det, om man kan bestille en tid allerede nu. Ja. Uh, og det gør jeg, og det lyder nærmest om det, det hele den, Men ja, du bestiller bare en tid, så kigger vi på det ja. Og du øh, var også helt genial at have med i det her program her Fordi hvis vi lige kigger ud på vores producer Så kan Jorkim øh, lige se hans okay. bil Jeg kender den bil der ja. ja, vi har jo med med fra Grand for Turismo Og han ser din bil nu på, her Jeg er sikker på, at det gør Jorkim smag Ej, jeg, Hvad jeg siger du, Jorkim? Prøv lige at beskrive, hvad du ser. Jeg, jeg, jeg ser jeg ser en bil, som ser syg ud Men prøv prøv jeg har Har vi skrevet sammen på Instagram? Har du skrevet til mig? Nej, nej. Jeg, har fået, jeg har fået tilsendt alle mulige billeder af den der bil der Hold kæft jeg... hey, Anders, prøv at beskrive din bil til, til lytteren ud. Hvad er det, der gør din bil speciel? Oh, det er ikke oh, særlig så uh, <laughs> uh, Altså, det er 1500 timers arbejde Og, og uh, så ligner den ingen andre Fordi den er holografisk krom Og jeg ved, at den eneste EU, der har det rap der Sikkert er der jeg. flere årsager. Jamen hvad du Sikker ser her, det er BMW årsager. ikke BMW, der er åben, og så er den altså, polstrede altså, i... Uh... En røgmaskineshow, og diskelys, og... Og underbilen, altså, overbilen, og... Hold kæft, du... Underbilen, og ikke? inden julen, og... Du har samme ja, briller også, som Master ja. Fatman. Og det er Daniel for vi ser nu, ikke? Det er min af mig, gamle ja, kørelæger. Det er, det er Daniel her, ja, ham har jeg passet, da han var da han gik øh, i 5. klasse, bare ja. læste jeg til lærer. Ej, hvor er det sindssygt, det der. Hvad siger du til den her bil, Joachim? Altså, er det den, vi kigger på nu? Ja, det er hans bil. Jamen, er det en e 90 eller E2? hvad er det for noget? Uh, E93. E93. Er det, er det en m 3 Nej, overhovedet ikke, men der ligger sådan en nostsystem i, øh, både i Perch-variant, ja. så det kommer ud i B&B's farver Jamen. i rød og blå ud foran den. Øh, ja. Men hvad er motoren? Er det en 320, 325? Det, det er en tre, ja, det er en uh, række 6 3,0. Nå, nå, nå, Altså, man, hold kæft, man. er der ikke folk, der bliver skide sure på den, når du kører ind? Den ser jo helt syg ud i det der. Nej, prøv for, for, Folk smiler helt vildt. Altså, uden, altså, alle, det er ikke kun Johnny og Preben, der kommer hen og sparker dæk. Det er mormor og morfar og Sparkely. små Der står så og... ikke sådan noget fake taxi bag på den, vel? Der har stået Pornhop Karsten Karmen, da jeg skovede. Hvordan, skulle, hvordan altså, kunne vide det? Vide? Jeg ved det, jeg, jeg, jeg, jeg vil gerne lige sige, at jeg gerne vil lave en video den der bil. Der. Det synes jeg, jeg, er... jeg låne den et par timer? Ja, en ja, det må du, må du gerne. Så gør, så gør vi det. Ja men, altså. ja, ja, men vi kan jo lige uh, skrives op. Ja, henover. du skriver bare som mig. Jeg laver en burnout i den. Det er, det er fedt, det der. Jeg er på. <laughs> og vi... Uh... Nej, altså det, det, det sprog, der foregår lige nu, er jo simpelthen russisk for mig, når vi ja. taler om motorer. Ja, men det er fordi, de, de der biler kommer jo i et hav af hurtige versioner der. Ja. Altså, han har så den lidt, den, den lidt lave version, ikke? men ja, den ser sur ud i bilen. versionen Den kan ikke trække stinder af en kop kakao, ja. men den er tunnet. Jeg vil lige, lige <lødder> Altså, ingen af mine lærere har nogensinde kørt op i den der i hvert fald. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Shit. Det, jeg, synes, det er jeg, synes, jeg, jeg synes, det er sjovt, det der, for det er så tilpas usmageligt, at det er faktisk er meget sjovt. Ikke? Ja. ja, altså, der er i hvert fald ikke andre, der har den, det ved jeg. Nå, <lødder> Og det er der er ikke nogen, der vil give at bruge øh, så mange penge. Hvor mange penge har brugt på den der bil, øh, Akroners? 330.000, tror jeg, ja. for ombygningen, ikke? Nå, okay, kæft, er ja. det tænkyldende. Jeg, jeg tror, der er en vis værditab, det er. <laughs> Nå, det tror du. Den du betalt ud, jeg selv den aldrig. <laughs> oh. Oh. <laughs> oh. Og, Anders, du, sidste, sidste forår havde vi dig med, fordi at du ligesom øhm, ja, havde tilbudt øh, unge mennesker, der skulle konfirmeres for et lift, hvis man ikke lige selv havde en fed bil, mm. så kunne man blive... Øh, fragtet fra, ja. fra kirke i den her, eller hvad nu, mm. man er til. Ja. Og det står stadig, i det tilbud. Ja, ja, altså jeg ja, kører folk, der ikke har så mange midler, så ja, så nogle gange dækker de mine udgifter, og nogle gange kører jeg en tur for nogen, der slet ikke har nogle penge, så betaler jeg. Mm. Det koster trods alt lige at fylde sådan en gasflaske op, og tage <laughs> en 100, og sådan lidt, ikke? Så det koster lige næsten en tusse at, at køre sådan en show. Ja, ja. ja men det er jo genialt. Ja, jeg synes, det er fint. Jeg, jeg synes, det er rigtig godt, det der. Mm. Du har måske overveje at bruge ja. det som. Altså, har du overvejet at købe begravelseskørsel også? Det skal vi ja. jeg vil sætte stemningen lige i gang. Er <går> <Shit. går> jeg havde overvejet at købe en rostlov, hvis ja. Jeg kunne blive smuglet lidt. Hvorfor skal det altid være så rådkidende til de der begravelser? Hvorfor kan det ikke være sådan lidt, at hvis det er gået godt i livet, så kan man lige godt slutte af på en faglig måde. På, lige på, lige på, det er præmieret af de, jeg man, de der sorte Mondéo og 70'erne. Jeg laver et koncept sammen med dig. Jeg synes, det er godt. Jeg tror, vi får rettere mange penge på det der. Det tror jeg, ja, det man. tror jeg. Jeg ja, det vildt at sende sin gamle mormor afsted i sådan en røgmaskine der. Jeg synes, det er vigtigt, at man har lidt humor i sig. Jamen, jeg er faktisk enig. Og AK-Anders, nu er lidt tidligt ude, men hvor er det, man kan ja, fange dig henne, hvis man er interesseret i sådan en konfirmationskørsel? Øh, uh, jamen så er det en, uh, på min uh, Messenger, så kan man lige skrive en beskedanmåning, og jeg, jeg står under a.k.andersknudsen. Okay. Nogle folk tror, det er rocker, fordi jeg står AK77. Men ja, ja, du har en AK på din motorblok, har du ikke det? Jo jo, jeg har, jo, jo, det er over det hele, og jeg har også skrevet noget badass på vej og noget. Bare fordi det er sjovt, når jeg skal få ja. pleje hjem. Ja. Vi er kæmpe fan af dig, Anders. Det er skidt godt. Og igen, tusind tak, fordi du har været med, og tak fordi du gør det her for ja, de her mennesker, lige. der ikke har så mange midler. Det er genialt. Ja. Det er helt genialt. Ja. Kan du have det godt? God aften. Jamen, jeg kan have en aften. I mod. Hej. Nej. Tak. Hvad siger du til ham, Jorgen? Det er skidt godt, det der. Det minder mig om mine ungdomme inde på striben i Højtostrup, der ja. med McDonald's, hvor, hvor, der var de, hvor der bare var syge mennesker ja. med mærkelige biler. <coughs> men godt formål. Jeg synes det er godt det Jeg ja, synes du, altså, det du er, du skal lide det program. Det kunne faktisk være sjovt at følge ham er, på. er, der han er, der er fart på, ikke? Der er fandme far. Ja, ja. Og Han er skolelærer. Ja, det er jo utroligt. Altså, jeg. Det er jo, ja, ja. Det, er, det, er det er Det er det er fint nok. Jeg, skal men, hjem, jeg laver noget. Men jeg kan godt spørger, hvordan kan sådan en bil være lovlig? Altså, med ja, det, jeg det der. Jeg ikke. Det, jeg. det Jeg det er, det tror, jeg, jeg, heller ikke, tror jeg, jeg heller ikke den er. No, okay. <laughs> jeg det tror er ikke man, mig, man skal ikke gå ind i nogle ting der. Man skal bare lade dem være. Der er der jeg god råd til en, hvis man er ved at købe eller lise en og jeg forklare Emma, hvad det er. Skal jeg forklare, hvad ja, meget gerne. Er? Øh, okay. øh, ja, det er? er? Okay, jeg går meget op i det. Okay. det er, hvis, for eksempel, hvis du skal passe på en, hvis du for eksempel en, af, en mine i Afrika, hvor der er børn, der arbejder, ikke også ja. øhm, og, og, og, sådan, og så, så er der sådan nogle biler, der kører rundt om minen og passer på børnene, ikke bliver taget af, af, af organisationer, der passer ja. på børn. Det er øhm, sorte mennesker med AK47 ud af vinduerne på en landkrøjser. Ja. Det er det. FN, okay. kortager der. Det er Landkreuzer. Godt. Den, der passer på Joe Biden, når de er ude af USA, det er Landkreuzer. Det er verdens bedste bil. Så er Det er det. Den har jeg. Og den har jeg. Den. den har du. Det er... Det, det er den holder det, lige foran bygningen. Er der ja, det er fandme sindssygt, at jeg fik en kæmper til den. Det er det, det er den største, stærkeste og, og, og bedste bil, der findes i verden. Nu spørger jeg måske lidt dumt, men hvorfor har man brug for sådan en i Danmark? fordi man har et problem. Man problem. Jeg synes, for den har så meget historie. Det er jo ikke ja. bare en bil, som. Den har, den har eksisteret på jorden siden øh, siden ja, med, med 50'erne faktisk øh, i forskellige variationer. Der. Og den har ikke sig så meget. Øh, det er bare. Det, bilen kan ikke gå i stykker. Mm. Hvad er det værste, ved en bil, det er at bring springer luften. kan ikke gå i stykker. Min har gået øh, 278.000 km. Den er fra 2015, og koster stadig 800.000 kroner på fuld dansk afgifter, som vil have det er sådan noget der. Det er så dyrt, øhm, fordi det er fedt, og de falder ikke i pris. Du kan ikke dræbe dem. Mm. Øhm, det, det, det er det bedste, der findes i verden. Så det er ham, der ligesom overvejer at få fat i sådan en, det skal han bare gøre? Det, man skal gøre, det er, at man skal sørge for, at der ikke er krig nogen steder i verden, fordi lige før, at øh, Ukraine, øh, blev, gik i krig, eller Rusland gik i krig med Ukraine, der, der var der sindssygt mange landkrojser til salg øh, over hele verden. Men da det skete, så forsvandt markedet fuldstændig, fordi alle landkrøsere har røg til Ukraine, for det skal de jo bruge øh, øh, på deres kvartager og var. Øhm, så du skal sørge for, at der ikke er krig, når du skal købe en, for så er udvalget større. <laughs> øhm, okay. Og lige nu der er der ikke så mange. Og så, skal du, så skal du bare være opmærksom på, at øh, det er okay at købe en bil i, øh, i Afrika, for de kører alle sammen i Afrika. Mm. Så du skal, du skal nok til, sådan, ned til øh, Elfenbenskysten for at finde en og sådan noget. Du kan ikke finde en i Køge. Det er alle sammen nede sydpå. Okay. langt nede sydpå. Ja, det vil sige. Og det går ikke noget, hvis de er rustne. Det går ikke det de Nej. Hvad hedder det dig, som jeg spørger her til sidst? Øhm, har du en bil, du altid har drømt om at anmelde eller prøve? Om jeg har en selv? Ja, om det er, er den, du godt kunne tænke dig at, øhm, at prøve, prøve? Ja, det, det, det er der. Og, og den, min største drøm går faktisk i opfyldelse øh, opfylde i morgen. Nå, Hva? simpelthen. Ja. Det her program udkommer først øh, om et par dage. Så det kan de se på YouTube, når det er kommet ud der. Øh, må jeg gerne sige det noget? Ja. ja, endelig. Det er en øh, Jaguar XJ22. Der er en sød dansker, som øhm, virkelig har kassen, som har købt øh, en Jaguar XJ22, og det er verdens vildeste bil. Og forklar lige til de, altså, til de uviderne her. Hvad kan den bil? Og er, der, er det den eneste, der er i Danmark, eller er der mange? Nå, jeg tror, der måske der er to eller tre stykker. Okay, noget der. Men, men jeg, kan sige, er, jeg kan sige, at i, i slutningen af 80'erne, der kom der noget, der hedder en Skoda Favorit. Kan I huske den der? Frygtig kørte kostede 50.000 og kunne køre 100 km i timen. På samme tid, der kom Jaguar XJ22'eren og kørte 350 km i timen. <laughs> I dag, i 2023, er det stadigvæk verdens bil, og den kom i, i slutningen af 80'erne. Okay, det, det er fandme sindssygt. Ja, ja, det er helt vildt. Øhm, den, den, den, den, den, den kostede, jeg tror den kom, kostede den, 90 kostede den 500.000 pund. Mm. Det, det er 5 millioner Shit. kroner i det, tidens penge, altså dengang der har det jo været, mm. altså det er helt sindssygt. Mm. Så det er dansker, der har købt den. Øhm, hele instrumentbrættet er fra en Ford Transit, fordi det var dengang Ford, da jeg kunne være kørende noget køre, og nøglen også. Men bag i der, der, der, der, der er det bare Gud, der har skabt det. <laughs> det, er det, det er det bedste. Okay. Men det får du lov til at prøve i morgen. Og hvordan kommer det afsnit ud? Øh, allerede på fredag. På fredag? Så jeg skal fandme skynde mig. Eller lørdag, undskyld, men jeg skal redigere den uh, torsdag-fredag, så ja. Sådan. Så det bliver meget spændende. Jeg håber jeg ikke, jeg har ikke. Joachim, Jamen, det, var det var faktisk jo, vi nåede. Hvad er, I fremtiden, hvad kan man følge hos dig? Hvad kommer der til at ske? Der kommer til at ske mange spændende ting, som jeg ikke kan fortælle noget om nu. Men der kommer til at ske mange gode ting. Både øh, inden for TV og YouTube og TikTok? Helt ordentligt. Sådan. Øhm, nice. Jeg, bare hurtigt. Jeg, jeg lavede sådan en, øh, en lille teaser ud øh, omkring, om jeg kunne prøve at køre nogle af danskernes fede biler. Jeg fik 3.000 beskeder. Jeg overvejede faktisk at dele den bare for at provokere dig. Det var, det var sindssygt ja, ja, ja. 000, Jeg har ikke gerne været igennem halvdelen af dem Men jeg kan se At der har 3.000 Mails Instagram beskeder TikTok beskeder Fra folk Der gerne vil have at jeg låner deres biler Ay, shit. What the fuck Danmark er et dejligt land mm. Så okay. man skal bare holde øje med Miniprofiler Ja der, der, der kommer øh, nogle, nogle, nogle ting Som man ikke troede Man, man kommer til at tro det Dubai det næste halve år Når jeg sender ud fra øh, Rohomsvej Det bliver rigtig sygt det her Nej hvor fængeligt Åh gud Jokim du skal Tak for du gad Kigge forbi øh, ja. Pilestræde. Simpelthen. Emma, hvis man har en efterlysning? Så kan man jo skrive til os på Instagram. Ja. Helt væk podcast. Ja. Hedder vi stadig. Vi skal også på TikTok. Ja, det skal vi. Ja. Skal vi? Det må du lige ja. Ja, med. Jeg tror, det skal være. Tak for i dag. Hey. Hej.